1963 är också året då den första svenska ATP-pensionären kan kvittera ut sina pengar. Av ungefär 4000 nytillkomna ålderspensionärer har i runt tal 300 inte fått sina pengar idag. Förseningarna rör sig emulertid bara om några dagar. Den första ATP-pensionären på rätt års sida, det vill säga 1896 åtminstone är det sannolikt, fick Till sina pengar idag. Och genom det blev han en småt historisk man. Det är före tullhus för mannen Sundin i Stockholm. Och det där med att vara historisk, det tog han med ro. Ja, det känns eh, rätt bra därför att, att eh, vad det gäller den här saken så vet vi att det var många som, eh, som man klankar på och inte vill ha haft det. Har ni någon gång haft någon tanke på att eh, stå utanför ATP? Nej, det skulle vara med långt främmande. Jag har alltid propagerat för ATP. Jag har begripet att det måste gå den vägen att eh, arbetarna får en säkrare inkomstkälla än vad de hittills har haft. Ja, idag så har ni alltså hämtat ut era 429 kronor och av det så är 152 kronor ATP-tillägg. Reporter Stig Enebo.